40 anos am tu Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais, no 89.4 da FM, aquí en Radio San Boi, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, tentando facerlles agradables estas dúas oriñas. Vamos a poñerles unha peciña de música que conmemora a celebración do 25 de abril, a revolución dos cravos con esa peza tan fantástica que o José Afonso Fixo eh, de seguida intentamos poñernos en contacto con Galicia para poder facer a entrevista coa primeira convidada música pois Cândola, Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade O povo é Quem mais ordena Terra da fraternidade Canto a vida morena Em cada esquina um amigo Em cada de igualdade Grandola Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Grandola Vila Morena Já temos a primeira convidada, nada menos que a Concellala de Cultura, de Educación, de, de Motidade, Dona eh, Sonsoles Vicente. Moi boa tarde. Moi boa tarde, é un placer encantada de poder estar pois pues, nas ondas. Dende tan noche pero dende tan preto Por lo que vexe, vale. encantadísima Moitísimas gracias por atender a nosa chamada E moitísimas felicitacións por ese Grande evento que están a celebrar Dende o día da Zanove A festa nada menos que de Santelmo Santelmo Dende o día da Zanove Hasta di 28 nada menos Una O noso patrón, o noso patrón Eu creo que, bueno, sempre nos coincide Xusto no finalizando A Semana Santa, efectivamente bien. Como ben dice, pois De Días de Cultura en las Rúas que que pretendemos, de Ventura claro, na Rua pois, pois a celebrarlo, claro que sí Bueno, celebrarlo e felicitarla porque en realidad de, eu quería comentar con vostedes algunhas das actividades culturais tan interesantes e tan importantes que están a, a realizar Bueno, onte concretamente o día 23, día do que aquí en Cataluña celebra-se moitísimo pois onte tivero un, un acto importantísimo, Residencia da Paz a Coral do Centro Social de, de, de Cuituí, non A ver, o, o que pretendemos a chegarnos a todos os públicos, claro, a todos, desde claro, claro. os máis cativos hasta os máis maiores, mm. e non podíamos olvidarnos dos nosos maiores que están nas residencias, e entonces pois como eles a veces non poden sair do claro. espazo no que están, pois achegámonos nos, claro. achegámonos nos as corais, que temos tres no noso municipio. Carai. Eh, eh, eh, se distribúen por las diferentes residencias do municipio, eh, polo menos para que tamén disfruten das festas que tamén o merecen. Claro, pois, pues, benora, pues, eh, bueno, e hoxe concretamente tamén hai un traballo extraordinario de alumnos do Conservatorio Municipal, Non? Sí, temos un conservatorio e unha escola municipal que, bueno, xa vén del 11 para un municipio como Tui, pois a verdade é un é un orgullo poder ter un conservatorio municipal de características que ademais está chegando moi longe, porque hai moitos alumnos dese conservatorio que están acabando cotas altas, moi altas na esfera, na esfera profesional da música, e tiñan que estar presentes tamén. Eh, están, pois, nun novo espacio que hemos aberto no mes de decembro, no espacio sociocultural que está na Rúa Camilo José Cela, un espacio que é acústicamente magnífico, para que todos podan disfrutar dos pequenos logros que van conseguindo pois estes alumnos do conservatorio. Pois, novamente, parabéns. De, de, de, en realidade, hai moitísimas actividades culturais que, que están a celebrar. Sí. Eu, eu quería des, de, destacar algúnas delas que xa, xa fixeron, como por exemplo a, a Semana do Teatro Amador, que ainda sigue, non? Pois que temos a gran sorte que fixe se, se ven son 15 anos celebrando a Semana do claro. Teatro Amador. Para claro. os dos que descoñezan todo isto, Túi somos un municipio que está conformado por máis de once parroquias mm. e temos a gran sorte de que temos unha riqueza cultural inmensa nas nosas parroquias e un movimento cultural inmenso dende as parroquias. Mm. E levan quince anos celebrando esta Semana de Teatro Amador que se ven celebrando xente nas, nos nas nosas festas de Santelmo. entonces cada día da semana eh, no Teatro Municipal pois temos o gustazo, a inmensa fortuna de poder disfrutar de unha obra de teatro que é de xente totalmente amater, que claro. vai desde xente moza hasta os máis maiores da parroquia que participan e que está mm. facendo que se encha todo un teatro de máis de 554 butacas. Todo claro. un éxito. Sí, disfrutando todos. Eu vim aí nas redes que facían unha obra que, que tamén é moi a velas eh, Asainas, non? Si, si, si. Fan sempre unha versión, lle eh, mm -hmm. dan unha pequena volta, pero si sí son... Son atrevidos e incluso están conseguindo eh, que atores eh, da escena galega moi coñecidos, eh, directores da escena galega, incluso lles lle aporten sus herencias, lles elles fagan como unha especie de residencia durante o ano pequena para que eles mesmos podan sacar adiante todas as obras a verdade é que é maravilloso precisamente falando de, de, de escena e falando de artistas tiveron como e fundamental a un grande da nosa cultura Abelino González non? Abelino González Caral, ese... sí, que, que o disfrutaban moitísimo aínda que ese inicio de festas estuvo pasado por auga e por sí. chuvia e por moito vento mm. pero tuvimos a sorte de poder planificar e poder facelo nun espazo magnífico, que o novo espazo da plaza de Abastos que ten un porche, unha plaza inmensa coberta, e o disfrutamos moitísimo e ainda máis, pois, acompañado de viños da zona, entonces foi todo un citazo tamén vin algo que este ano, me parece que celebran o cuarto ou quinto encontro de viños o cuarto ano eso que chaman viños da raya claro, es que nós estamos, eso, fronteira Por eso que este tema co que iniciaron do, do 25 da revolución dos cravos, 25 de abril Vennos de maravilla Porque efectivamente eles o ano pasado facían 50 anos Nos facemos este ano 50 anos de democracia Carai. Pero es que tú e valenza somos irmãs Somos Carai. eurocidades Somos unha mesma cidade todos xuntos unidos por esa ponte de ferro E eh, eh, temos pois, unha sinerxia e... Eh, eh, Un enraizamento cultural total, entonces, pois pues, como non podía ser menos, ese contra de viños tiña que haber viños do outro lado das rayas. Sí, como me dixerongun pues, viños de, de calidade ademais de, de autor, non digamos que claro, fa, son fantásgas pequenas de pouca tirada, porque, mm. efectivamente son, son viños de autor que normalmente pois, non os coñeces non os ves eh, comercializados nos grandes, nas grandes superficies comerciais e demais, mm. pero que son dignos de admirar e de degustar e, e así o fixo a xente e así o pasou de maravilla este fin de semana Claro, fantástico de verdade que estamos fa, facendo y un pequeno repaso a ese grande traballo que, que están a realizar que é a festa de Santelmo que, que, que organizan aquí, eh, aí en Tui cada ano, como digo usted, despois da, da Semana Santa, pero que ten moitísima cousas máis que que celebrar, é dicir, que a partir de hoxe, aínda hai moitísimas cousas, non? Pois é oh. es que agora, efectivamente, dende hoxe, empezamos de novo a ter actividade, pois, na propia rúa, mm. nos propios espazos culturais Solía. que temos, dende Verbenas, até, bueno, pasando por todas as orquestas coñecidas do panorama musical galego, claro. e, eh, eh, eh, por suposto, grupos emergentes para xente máis nova, sí. eh, grupos de DJs tamén para xente moito máis nova, para os grupos de nenos cantantes, ativos tamén pensamos neles, temos actividades musicais e divertidas para eles, intentamos eso, que as festas as podan disfrutar todos os cidadanes, non solo de Tui sino tamén de toda a comarca que se cheguen a Tui durante estes 10 días Claro, que, que se enchera de, de, de persoas é, é decir aumentará o público claro que sí, sí non sí, somente sí, só das zonas sino do, do, dos alredores Unha cousa que eu quería destacar tamén é eh, a, a actuación e a participación da banda de música popular de Tui non? que, que non fai concertos faltar. algo fora de serie Non, non podía faltar a nosa <risas> banda de música eh, leva connosco pois máis de centro épico anos claro. do consello eh, conformada por músicos no seu momento inicialmente amateros, pero que ao longo do tempo gracias a ter un conservatorio, pois se se foi formando E non podía faltar. Eh, yeah. Atemos durante todas as festas, a verdad. Eh, sí. Tuvemos un primeiro concerto no primeiro fin de semana e a partir sí. de xa pois o teremos todos os días Ajá. e incluso virán bandas de música de fora como non podía ser menos. Incluída, como sempre, nos noso concello sempre ven e nos acompaña a banda de Marín, a banda... A Escola Naval, da, Naval. sí, sí, sí. A Escola sí, Naval sí, sí, de Marín, sí. efectivamente. Tamén, outra, outra grande banda, claro que sí. Bueno, a, a, te rematan o día 28 cun grande evento que, que ten moito que ver, aínda que non se coñece demasiado, no, nos, pero si sí nos arredores a Feira Cabalar de Santelmo, non? Eh, o curioso é que esa Feira Cabalar, que tamén eso temos que abogar por esa tradición eh, e ten que manterse, é unha Feira Cabalar que inicialmente só so se facía ese LUNS de Santelmo porque era o día eh, que nos últimos anos está tendo tanto éxito que a hemos prolongado e xa iniciamos o propio sábado sí. eh, sábado, domingo e LUNS pero LUNS é o día grande desde, claro. desde Concentración Cabalar Eh, ahí sí que venen de toda comarca eh, mm. pueden eh, ver cantidad de cábaos magníficos de todo mm. de, de todos esos espacios dan nos contorna uh -huh. eh es eh, algo único la verdad porque en, en muy pocos sitios se sigue realizando esta concentración cabalar uh -huh. es eh, algo que debemos cuidar es eh, seguir seguir eh, eh, fomentando para que no se tarda la verdad que sí Manter, manter precisamente esa, ese cuidado do, do, do, do, do cavalo precisamente na zona É que algo tradicional, antes é, é certo que era unha feira Antes era máis a compraventa venta de, de, sí. de animais, de cavalos No día de hoxe xa casi non se, se poden realizar transaccións Pero son as que menos É máis algo lúdico, é algo máis, de, de máis vistoso De poder observar e disfrutar das maravillas destes animais De incluso realizamos saltos secuestres, eh, todo que puede conllevar comienzo eh, enganche de carros Eh, unha versatilidade enorme eh, ao redor do, do cabalo a verdade é que son uns días magníficos para poder disfrutar é sí. claro. outro curso que tamén poden a, a admirar e apreciar todos os que se cheguen precisamente a tui, eh, esa catedral enorme, fantástica eh, eh, que castelo, casi por, por así decirlo que, por que, supuesto, que, que, esa fortaleza eso, que no parece unha catedral e eh, que está xusto arriba desa de colina de pedra como decía Eliseo Alonso que sí. ademais a nosa catedral neste mes de novembro vai a facer os seus oitocentos anos da súa consagración Ajá. que non da súa construcción polo tanto claro. que ten moitos máis anos sí, sí. é que é algo imenso e maravilloso é que, nos, é que eu creo que nos singulariza sinceramente temos un patrimonio eh, material e inmaterial magnífico no noso concello pero claro. esa catedral é, é digna de mirar, observar E aprender moito dela. Si eu sí, sí. buscar detalles extraordinarios que teñen. Que... Sí. Por certo tamén se celebran aí algúnns concertos. Eu viña vin a, vin a, a, a, sí. a unha gaiteira enorme de, da guardia que estuvo aí facendo un concerto sí, extraordinario. Sí, sí. Normalmente, claro é que procuramos procuramos cando ven novo tempo en ese pórtico da catedral e eh... intentamos facer eventos. Pues, eh, temos moitísimos e logo tamén no interior, gracias a unha asociación a asociación Amigos da Catedral tamén se fan conciertos no interior porque creo que, bueno, como decía o bispo que tiñamos eh, Luis Fiuza, decía que a Catedral eh, non só ten que estar, sino tamén abrirse a cidade, e que a xente entre e a disfrute, en todos os sentidos Bueno, a verdad que para nos é un placer enorme poder disfrutar precisamente de, en directo da, da, da súa conversa, eh, da, da información detallada de todos, de, de todos os eventos que se están a realizar, eh, de, de, de, de culturais eh, eh, e educativos tamén, porque en realidade todos eles porque... teñen moito que ver precisamente con educación. E os cativos tamén teñen certa incidencia, non? Total, o sea, dende, dende que se empezaron, dende por parte do Concello, porque antes o facían eh, comisionos de festas, como se facían antes asociacións culturais que se encargaban das festas, desde Fai, desde 2015 se encarga o Concello de Tui de celebrar as propias festas do patrón, é eh, o que pretendemos é iso, que poder, que tamén os cativos teñan esa... esa Ese, ese ese poder eh, achegarse a cultura, eh, disfrutar, non só de obras pero sí tamén de actividades teatrais, eh, de actividades musicais, pero pensadas tamén para eles, porque a festa é para todos, cativos pequenos, maiores, eh, eh, que se concentren na rúa e nos diferentes espacios habilitados para elo, nos, nos diferentes espacios municipais que temos que están capacitados para para acoller a todo a todo a todo vecindario, eh, a toda contorna. Eh, eh de verdad que, que, que está nos ah, facendo a boca a agua para poder achegarse a, a, a, a tui a verdad que está de declarada de interés cultural, non? É unha festa declarada de interés cultural galego eh, e o gallá consigamos moitas máis cousas porque, eh, bueno, como ben decíamos sempre falamos de Santelmo eh, Santelmo o Culloso que, bueno, ten unha tradición en tui mm, bueno, o sea siente unha devoción tremenda eh, eh, o curioso é que incluso moitas veces se plantexaba que estas festas se pasaran eh, que non foran no mes de abril porque no mes de abril augas mil se caía a chuvia pois pues temos a gran sorte de que normalmente en Santelmo pode caerte un día de chuvia, un día malo pero que ao final sempre temos unha primavera estupenda un tempo magnífico eu creo que tamén é gracias a ese Santelmo que xa os tudenses e todo o vecindario e, e incluso toda España fixio santo a alguén que ainda todavía non é santo, o sea mm. que creo que creo que estas festas eh, levando eh, o patrón con él creo que sempre van a ser doadas e eh, Eh, eh, para, para para todos os veciños unha delicia claro que si, sí. aparte de diversión, aparte de música aparte de verbenas, como acaba de decirnos claro. tamén gastronomía, que en realidad eh, a, a tui conhecese precisamente co, por ser fronteiro, por ser a, a, casi rayana ¿no? pero que, que tamén pod, podese disfrutar da agronomía aí en, en, en tui temos, temos unha gastronomía exquisita claro. un frío miño magnífico claro, magnífico claro. Que, que temos ese meixón Sí. Magnífico Que sí que é complicado Porque cada día é máis complicado Conseguir meixón sí. Pero que ainda siga vendo sí, sí. Eh, tamén é certo que non está para todos os bolsillos Claro é certo. Eh, nestes, Nestas datas das festas O que se fai é que diferentes restaurantes da, do municipio eh, intentan facer que a ración xunto coa co colaboración do concello facer que esa ración sea asequible a todo o mundo estamos falando de unha ración de que vai a costar 80 euros pero que, bueno, pues, o kilo de pois pues, está por las nubes que no, está eh, que, desorbitado, desorbitado. Dígale, sí, bocadinho como dín os catalanes sin do que é o meixón que non ten nada que ver con meixilón No, para nada O mención é a cría de anguila, anguilla Anguilla, claro, claro, claro Entónces, é eh, unha cousa exquisita E, eh, bueno, se si falacos entendidos Lle dirán que si ten o lombo gris Incluso máis exquisita todavía eh, Por lo que dicen Pouco provei este ano Pero dicen que este ano están en un sabor magnífico. Entonces, pois, pues, está aquí a todos aqueles que se acheguen pola contorna, que non desaproveiten a ocasión porque na claro. verdade é un sabor, é un sabor exquisito. E además é unha vez na vida, digamos, un momento que é decirse que non no, acompañando de un albariño ou dun viño da zona por pues, no mellor. Claro que sí. Bueno, pois pues agradecémoslle moitísimo a conversa ya, ya pequena, pequena conversa que tivemos hoxe, pero que seguro que será un pequeno un, un un adianto do que poderemos pois, eh, facer noutro momento eh, ampliálo con, con máis coñecemento, porque hai moitas cousas máis como acaba de dicir vosted, patrimonio, patrimonio cultural, património, sí. bueno, que, que poderemos ampliar noutro momento agradecemoslle moitísimo a, a conversa de hoxe e eh, despedímola con música como facemos casi sempre quando temos unha entrevista Pois Moitísimas gracias por acollerme nas vosas ondas unha aperta a todo o traballo magnífico que está a facer E sobre todo, pois, eh, como galegos que somos, dar a coñecer xa sós, aunque sóa sea a nosa lingua, claro. pero daña, dar a coñecer o noso municipio, eh, darvos simplemente as grazas e eh, que estades ah. convidados todos a chegar vos cando queirades por aquí. Agradecerlle moi de verdade, de, de unha aperta moi grande Donas D.s. No Soles, ata outro momento. Radio Sam